Imnul al 35-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția Că toți ființii se luminați de strălucirea de fulgere a luminii și slava lui Dumnezeu, pe cât este îngăduit firii omenești a vedea pe Dumnezeu. Privește de sus spre mine, Dumnezeu meu, și binevoiește să mi te arăți și să vorbești cu mine, cel sărac. Descoperăm lumina ta, deschidem cerurile sau mai degrabă deschide mintea și intră și acum întru mine, grește ca și o odinioară prin limba mea întinată despre cele ce grezi cu unii, cum că acum nu mai e nimeni care să vadă pe Dumnezeu în chip conștient, nici înainte n-a existat, afară de Apostol și nici măcar aceea, zic ei, n-au văzut limpede pe Dumnezeu și Tatăl tău, cei dogmatizează ca cele cu neputință de cunoscut și de văzut, pentru tot, spunând înainte vorba ucenicului tău iubit Ioan, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, Ioan cu dar Hristos se vorbește repede ca să nu par celor nepricepuți că flecăresc. Scrie, mi-a spus atunci cele ce spun eu, scrie și nu zăbovi. Eu, Dumnezeu, eram înaintea tuturor zilelor, cerurilor și timpurilor, dar și înaintea tuturor veacurilor și a tuturor creaturilor văzute și gândite. Era mai presus de minte și de cuvânt, mai presus de orice gând. Singur, cu singur, singur și nimic din cele văzute, și nimic din cele văzute, dar nici din cele nevăzute n-a fost înainte de a se fi făcut cu adevărat. Sunt singurul necreat eu împreună cu Tatăl și cu Duhul meu. Sunt singurul fără de început din Tatăl meu cel fără de început. Nimeni dintre nici dar nici dintre Arhangheli și din celelalte, ce te îngerești, n-au văzut cândva firea mea. Nici pe mine Creatorul întreg așa cum sunt. Ele văd doar o rază a slavei și o revărsare a luminii mele și sunt un dumnezeite. Că -și ca o oglindă care primește razele soarelui sau ca un cristal luminat în iezu zilei, Așa primesc toți razele dumnezeirii mele. Dar a mă vedea întreg nimeni dintre îngeri, dintre arhanghel, dintre oameni sau dintre puterile sfinte nu s-a învrenicit vreodată. Căci eu sunt afară din toate și nevăzut pentru toți, după ființă se înțelege, dar și după slavă. 1 Timotei 6,16 Dar nu sunt invidios pe ei ca să nu mă vadă. Nici nu mă ascund ca să nu mă arăt ca unul ce fi frumos, dar nimeni nu s-a găsit vrenii de Dumnezeu mea. Iar Creatura n-a fost făcută în egală, eu n-a fost făcută egală în putere cu Creatorul. Căci acest lucru nu folosește la nimic, dar când văd o mică fulgerare, atunci toți sunt învățați tare că există cu adevărat și cunosc că sunt Dumnezeu care i-am adus la existență și atunci înslujesc, zlujesc, cântându-mi imne cu imire și frică, căci nu e cu putință să fi fost adus la existență alt Dumnezeu egal în putere cu Creatorul și de aceeași fire cu El, nici nu e deloc cu putință pentru ceea ce e creat să se facă de o ființă cu Creatorul. Deci noi nu putem fi niciodată de o ființă cu Dumnezeu, și niciodată nu putem să vedem toată slava sa și ființa sa pentru că nu suntem în putere egală cu Creatorul nostru. Nici nu putem fi. și cum ar putea deveni cândva creatul egal cu Creatorul? Cele create sunt mai prejos decât cel ce este purul la fel, fără de început și necreat. Aceste exprimări ale Sfântului Simeon sunt foarte importante, deci și pentru noi par banale și de la sine înțeles că Dumnezeu e altfel decât Creatorul. Pentru că în teologia păgână, înainte de venirea Domnului, creatul și necreatul nu cam exista, ci toată materia, materia și Dumnezeu, erau preexistente, după cum știți din mitologie, Aparițiile, zeilor, aparițiile Dumnezeilor erau niște apariții nu numai șocante, dar și inexplicabile, pentru că toate se formau din, din materie și erau ba oameni, ba animale, ba o materie care năștea zei. De aceea, aceste distinții ale Ortodoxiei, că Dumnezeu, cel necreat și creatorul nostru, nu poate să fie egal cu creatura și că creatura niciodată nu poate să ajungă Dumnezeu, sunt foarte bune uh, precizări în comparație cu teologia păgână de dinainte. Și tu însuți vei da mărturie că între ele există tot atâta deosebire câte, cât între un car sau un fierăstrău și cel care le-a meșteșugit. Cum va putea învăța carul pe cel ce l-a făcut? Și cum va putea cunoaște fierăstrăul pe cel ce îl pune mișcare, spunem, dacă nu le va da mai dinainte cunoștință și nu le va da vedere cel ce le-a întocmit lucru cu neputință pentru toate cele create. Așadar, niciun om, niciun înger n-a primit putere de a da suflare altora, de a da viață altora, sau de a le dărui viață, ci singur Domnul la toate, Roman 10,12, care are puterea, Matei 28,18-18, ca unul ce este izvor al vieții, Psalmul 35,10, aduce la existență ființele vii, însuflețite pe care le vrea, și dăruie fiecăruia ca un meșteșugar, ca un creator, ca un stăpân cât te dorește și vrea. Lui fie slava și puterea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.